דניאל, פרק י. בשנת שלוש לחורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל, אשר נקרא שמו בלצ'צר, ומת הדבר וצבא גדול, ובין את הדבר, ובינה לו במראה. בימים ההם, אני, דניאל, הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי. וסוך לא עד מלות שלושת שבועים ימים. וביום עשרים וארבעה לחודש הראשון, ואני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. ואשא את עיניי, ואראה, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בחתם ופז. וגווייתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק, ועיניו כלפידי אש. וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. וראיתי אני, דניאל לבדי, את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחבא, ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בכוח. והודי נהפך עלי למשחית, ולא עצרתי כוח. ואשמע את כל דבריו, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי, ופני ארצה. והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכי וכפות ידיי, ויאמר אלי, דניאל, איש חמודות, הבן בדברים אשר הנוחי דובר אליך, ועמוד על עומדיך, כי עתה שולחתי אליך. ובדברו עמי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד, ויאמר אלי. אל תירא, דניאל, כי מן היום הראשון, אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך. ואני באתי בדבריך, ושר מלכות פרס עומד לנגדי עשרים ואחד יום. והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני. ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס, ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, כעוד חזון לימים. ובדברו עמי כדברים האלה, נתתי פני ארצה, ונעלמתי. והנה, כדמות בני אדם נוגע על שפתי, ואפתח פי ואדברה, ואומרה אל העומד לנגדי, אדוני, במראה נהפכו צירי עלי, ולא עצרתי כוח. והיך יוכל עבד אדוני זה, לדבר עם אדוני זה? ואני מעתה לא יעמוד בי כוח, ונשמה לא נשארה בי. ויוסף, ויגע בי כמראה אדם, ויחזקני. ויומר, אל תירא, איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. ובדברו עמי, התחזקתי. ואומרה, ידבר, אדוני, כי חיזקתני. ויומר, הידעת למה באתי אליך? ועתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בה. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עמי על אלה, כי אם מיכאל סרכם.